Iben Umeri radi Allahu anhu tregon Njëherë, pegamberi Alehi Selam tha Vërtet, është një pëmë së cilës nuk i bijen gjethet dhe vërtet ajo është të mamë si muslimani Më thoni pra, cila është ajo? Atëherë të gjithë njerëzit e pranishëm filluan të mendojnë për pëmët në shkërt e tiri Mua më erdi në mendje palme e hurmës për pata turpt për gjijisha Pastaj pyetën Na thuaj se cila është ajo i dërguar i Allahut. Ai u përgjigj, ajo është palma e hurmës. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.